قرآن محترم عوردن کو دا شیح القرآن علاما محمد طویر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن جب پسن انیس سو تریسی کشویر دا دی دا ملای دو پا تیرسا تای اشاہ سنت کیسل اینڈ شیریز مرکل دکان نمبر تئیس عبدالرحمن تازان اس دی مین چوک جانگیرار اور صحابی پروپرائیٹر انوار شیر توہید موبایل نمبر 031-1910-124 اولی قفا کی گیتاسو یقینن آیا کسان چی واقفت تاسو نا پاغرد چی مو خام مکشد دار دلی تحقیق و شیطان اگرد بردلی دو بونی سلمو بونی واری سو اگی شیطان و خیول ایست شیطان و خیول او سین دې لپاره ده تاکي زور خو شیطانوي خیال په باځه هغه چې دې کړی سمانه باځه اعمال دې داشو چې چا د ګټه وي دې باځه عمل سو چې دې کې یار راغلی و او دا دې په خوځاګړې دا راغو دې رمې شوبچې دې به باځه ما کسبو باځه هغه چې دې په دې کې راوسی چې موږ یې شوبچې دې او مګيږي په شان نه سل کو چې کو ايروتا کړي دې سفر کو تزمک کې د پاره د jihad سفر نه جاج لتل موږ یې منافقان و کوم سرا یو غدان یو زالته یان سفر کو ژوند پاره د هرن د پاره امرشو سی دایې کړه د کسان مونږه کا نو بم و شون بو جلی شو دا کنه او تنو جنگ نه او تنو سوم لري دا د منافقو اوګری الله دا خبره حضرت ورې کې دا خبره قیامت یږه په دې سزا الله ور کې ادا و چیرې دا مسلوی الله حیا ور کې هم الله په ای باندې هیڅ کوم جن کې او کوم جن شي په دین الله کې هم شي ریس باکنسي بخشش ده الله نه اگر غوړلې شي مې چې موږ وای کوم ور شي دوه جوړ شي اس تا ګرونه مخه معاف کې جنته تبليګو دي اقمه شوي او وجله شوي نسبه نشته لا اله الا الله فصا کو سرت تعریف وکړي شو خپل غفاته ده خامخ الله ته امور ته شي نبی اسلام تکلیف وکړي چې مغلط کوي کې شکستو مو کړ دا الله جهان راولي یعنی امیر ز حرب له پکارداري چې قوم له تسلی ورکی تشجیه ورکی پس پس امر میرا باندې د معنا لمن چې دې ته لینته لا لېري نو مرني دی او دوی ته فزم بجده اسد دل نغارشي وو دې ته نه چا چا پیرا او طلاق وایې بمقدر کړی دا حال اخلای زرم نبی رسول الله دي اوسړي بيان کو نه کار وسړي دی دګېر اسلام مرتضای سمته چین خبره مغلوب کي دا عمر مينی حضرت تاکو وی جرید نه کارا سره حضرت متاو جتن فزن غلیزن کله دې زب بسو غلیزن یعنی خو خو ارچا سره کا کراشي نه خو خو ور سره یاد مقاطعه یعنی تم زواله او چې بل راشي نه خو ور سره دانگیت تو توصي شروع करावा خو کوئی وګوره اخره بيثار تو وره بخاری کې راځي دانگیت ضرور فرنيو کا آداب او سر خوشاتا او ځل ادقلي نسا غليذ القلب متنفر پر وکي بخاری شي وتا چاته پيرا او کو دینا بهنه کول دي له امرو سر دي ګور درګه فل امرې په خبرو کې چې زېږې زو دا نوې خیرځې مليشم اکلای چې یو کوي خبرات نزان ته الله وسپاري آزم ته آزموي کله کېدل چې کله جرګه کله شي وای الله تا زدار سپور جاموي چې موږ تمه کوي وره موږ په تا زان وسپار الله رسول مې هغه څنګه چې الله وسپاري څو چلے فتو در کې هوا ته رسولا مشه زره پتا څو او کو دې لکې نو څوک چستا زنده کی پسو ته نه کول دا الله نه فمن الذی سوچ دا سره چستا زنده کی پسو ته حضور دا الله نه الله تعالی ځان سپاری اجازه نن کې پالا خطاب پیغمبر ته مراد دې جماعت جماعت تادا په ځای کې نو کوم کو غلول هغه اولاد وایې کمال د نعمت ځان پټ کی دې پیغمبر راځي غلول کی آ څوک غلون کې راتلو کې پیسې را چې په کلکه په قیامت کې غرور سم د غنیمت شه پټول دا نه کې لا کېن کو پوت ما چې پټا دا یو غلون دا یو جماعت سره غلون چې جماعت لا پیسې راځي تر پکې بنګلا موټره واخل لا شاباش غلون چې شي خور کې غلون علاوه پټه نه ول حاڅو کی غولورکی راتلونکی پښیماندې غلا کې پټکړېو قیامت کې او قیمت د نړیقام هغه شملاله نه دې اسلام غلام او څنګه سمولا د کافې په شراره ټیچې خاوند ما شاء الله مې ځان سره نیک وختو حضرت هغه شمله ته شروع بنار او یو څلې پټکړې زګور چې په دجمع یعین نو ځای لري پدکر ما ده غنیمتنه حدیث غازی صاحب چا پانا را غږولای چا تیسرا غږولای چا सागर را غږول او شنو را وتا داسکار نه پرغو کې شي ارتاتا چې چی کېدل مو په لشي ما سوچتا دي الله د حکم د فرایض پر زمانه تي کوي هوا رضا کوي چې بلول مو کاو نیو سره پجاء کوي او دغایو حکم تابعدار ا فامنیت سبا او کتابی شو د الله څخه پسندا چاره چې وی ګمرا یوه دې تابې کومبا پسندا چې اگر دې پوسې سره د الله عمل کوي چې خوې کوڅه کې عذاب یې جهنم او سبطاې دروازه برابر دي لري برابر دی هم لکازن عزلن دا کسان چې الله اوم درجهاتین دایچې خاوند سره جوړوبې اوم هم کسائن کسان د خ라이 تعبیری یو درې دو درجهاتین خاوند سره جوړوبې د الله په دروازه کې او هغه بلې درجه ورڅې الله علی جن کې پاښمنځي کوي اوس رسالت ته تغیر تاکې انسان د الله کو منانو چې لګ پریګ پیغمبر دېنه من انفسین دې دېنده بشره نه لوړي پرمهر په دې باندې اټول الله او په کوي دې له هغه دې کتاب دا قران سنت دا دایته اگر چې پوخا دې نه تفیز الالمبین په کوم راه سره دې کې پوخا دې پرمهر ته ناو بربادي اور تعالی چې ورته دې تاسو رحم تکلیف تهو ته کتاب مومنان تړي چونکه با په جهاد او شیکس وړه لې شو نو امیری هر تا داد کي اودلا چې رسول تاسو مجيبت حالانکه تاسو رسول د چنډي پرود کال تاسو پرود کال په ودکې او یاکتل کړیو یام کې کړیو اته رتو شو یا, یا, یا شیدان کي نو تاسو زو د څنګه نظر راغې دا ومن واده تاسو نه دا تاسو کې تاسو سره مناسکي نه ځي کې تاسو کې محبت د دنیا راغې نو دا شي کس کو تاسو نه راغې الله پاښمنه قدرتواله اا چور سي تاسو صاحب پرځ د مقام کي درور درو میدان د الله حکم تاسو سستي کړو نو زه راي د حکم حاضري الله مؤمنان حاضر به کیه که خان منافقان دي مطلب امتحان راوسته نو مؤمنان څه او منافقان چې راغوسته شو اوي شي دې تا راشي يې په لاره د الله کي که جنگ کوله نو رسط و قیبه کافر زمون نا ایتفاو باقیلو پا گتا کوله کافر کرنه دارا میدان که جنگ کوله نو برا براسی پا گتا کوله سعیو ری کانا ایتفاو نو ایدی منافقانو که پزمونچی جنگ شده نمو اتاسو راو مونگی اصیر دبرو دور دا مونگی جنگ نشه اصیر دبرو دا شاپ منافقان کفرتا پر رضی امتحان کنیز دیدی دیدی نیمان تا پدا غرص کس غکی نو مگر دو کافی رو سرئی مگر تا سرئی نو مانای دا مگر حی سرئی نو وائده ای پخلو ارا چنیز منو کی دی خلوکی زانت مومنان وائی خوگر زکن نیمان نیسته اللہ پولے پاش آګه څنګه یې ورنوتہ کورناستو سی دماننه یې ورنوت زمونږه نو په یوه شی موږ ټای ملې جنګ مې جنګ نو کله زمونږه مینه نه سولوم لري دا دا راځه تاسو نو موږ یې کوی شی لږه کې خپل ځان نارغ پتاږي کول کې مړ راځي نه بچی کنه چې ته نه ست مړ بچی نو ته نه ست کور نه صدا مړ بچی کنه ځاننه لکه دغه د فکل دغه کې د خپل ځان مرګ هیڅ نی هغه مونکو پاکه غو چول شو دین الله بیا بسل بلکه هغه ژوندون الله د حاصل کو د فرایز اند ردیم دامه دا دا دا بیا بسل اګایو بهته ژوند الله د حاصل کا خلاص کو کلی شي دیتا او شاله جی پا در جی چول کا اللہ دیتا زمرا باندې ا دې اخلي پا خل کو چلي دی, دی, دی, دی سره وړ او ته اوستا اولاد متا سره ځایته نه اته خبره یا له کرستو صورتینه یېم کې کی راځي نه چوه ندي نه تمام ضرورتونه ال حق نه بیل ضرورتین پلاټ پی زلوس نه یې کای پی زل سرجی کړیږي پی ز نوړ او ای اغزی دانه دی یار دلته کوم چې هغه په پیرځر आवाज له خپل شر شهادت وزوي شي ولذي نتبعت ان ذریتوهم چې دې پلاست سره وایو نو په سبب دې اتباعو لږه چتکم دا یې دلته هغه رست خلق مجاهدین بتا سر زایکم نه به یې را پتا زنه مغم نه نیي زړه اخلي په نعمتونو ده الله هم ربانای الله نمبر وایي اجل اعاق صانچ امانو حکم دا الله حضرت پیغمبر پرزاری محکم رسید اعتذر ہم دا اعاق صانچ اخرق دینا اویردو نزیل اجر دی عظیم اللہ دینا سجابو للاہ و رسول من بعد ما اصحابهم القرح لهم اجر عظیم دا اعاق صانچ اخرق مراد تن حمراء لصد یا بررسالی دے ابو سفیان کے کلا او خود کے کامیاب شر اروان شاہ مدنی مناورین پیوپوراو یو ځای آجی حمراو رسد نو آلتای دمک رولا فوج ناستو پر ای فوج چاوی چرا من اکثر اوجل او نور زخمین چی دا تولم ختم کرد نو دا سر رگو جواباس لارشو چی دا کم جندی پاچی ری چی دا اوجنو چی دوکار ختم بشی دا جرگا کیرا اب وسکان اور یو خبره کون زمره چې ځحنی چې روان لري کوي نو اصل کې موږ ډار شو از ومن فته په کیسه بدل شي دا خبر نبی رسولان تراره او نبی علیہ السلام ته جبرئیل راغی چې غره موخه مانلو کې ډېر څیور پسی نبی علیہ السلام اعلان وکړو چې کفار ناسې هم را ورسېږي ډېر څیور پسی صابو زخمی حالت کې روان شي الله دا وی بیان کړي آ کسان چې الله حکممنه له اتول زخمین ندی اجر دوه اجرته دا چې ټولوب اصول یې نه ځانته بنو ګوري یا دین بدر کله سخیان ویل دین کال بجنګ ټو هغه ته سخیان نهګه صاحب تللی آ کسان چې وی دی ته خلق خلقن شیتا استا ناس هغه یو سره چا غراړي انبیا وسلم ته وی کتخو زیخو زیخ او خلل کرتا دیر جمع شیری اب اسو کیا نیو شریطا ہوئے تلار شاہ او صحابات ہوئے چو دیر قوم در پسر آگر دے نائیمو یا بلسو کو ارسو کیو مغسین نائیم ممسودا شیعید ذکر کی نو اگرہ تیسے والکرے چو صحابا ہوئے ہوئے چو رانی شیرا پسر ناس اگر کله کله شیطان دی دا خبر مګې آ کسان چوي ساده ته خلقو چې خلقو شیتا ساده دی لري خلقونه نو زیاد ته دې سړی وای فزادا زیادې ګلې شي خبره هم ساده او ایمان هغه دا وړه قشوار سره چې ښکار کې چې سړی وې کی نو دا هغه دا چې دې کو سوال بلې چې دې سارو کوي نزیاتی که دے سری کھول دے سری صحابو لڑا ایمان او اے صحابو کافی دے دمگا اللہ اکثر دار نلر صحابہ فن کلگو اگر دین بذرو دے صحابہ لڑا بازار لگی دلے نو اپن شو صحابہ پریمت صلی اللہ پر میرا بانا رئی نعمت جنت اپن سجارتیوں کو درمال لڑا رہا او نلر سے رئی تکریف حالات نموش آلشان اللہ آقا انزا فضل ہوئی دے انما افارکم دارنگی بایی تاشت اکلاک دارنگی کسو تاستا یردر کئی یری گی ما یقینن دارنگی اکلاک الشیطان و خوف خولی شیطان یری خلدوستان خوف اراضی طویخ اراضی و شیطان پو یرد دا خلدوستان یری گی مومنان نیری گی مومنان یری گی شیطان آمد او جاو شیطان اولیاء اہو دائنگی دی شیطان جن ای جنتان کتا سوائی سو نیرگی ماں اویرگی ماں ناکہ منم کئی اغمجن نکی تار را بیاختار دی امیر تا کبازی خلق سوشی مسال اپری دی نتا محبا کے گا اغمجن نکی تار کسان کی جلسی گئی پکار دی کفر کھر کفر کار دی کفر دی جماعت میں اتل دی جماعت خلاف کل دین وصان نشری سره الله تعالی سی غواری الله کې ونز وی دی برخه په احاد په دې کې جماعت نوځي توج سټو کی اه تر کې دی برخه نشری ا دې رجال اپلو یې کناقسان چهره عمل کوور پر د ایمان بدل د ایمان جماعت اصول یا دې کې لګدل اکبر عمل اکبر منافقان وصان نشری سره الله تعالی سی دې رجال تناق لومانه نه کوي که سان کوفر یوته چې مولا ته مونږ ایدار کړو عذاب اور نه کړ دی مناققاتو ته کوفر یوته نو کومه نه نه کوي چې دا مولا ته مونږ ورکو خیر ولرбызیم دا غره دی دا ځمان کویا وړه مونږه ته کوو چې دا چي ګونه زه یې حغونه کی نو مونږه ته دا عذاب ورځو په دې چې حغونه کی जबाबانه ني ا دېبه یا با فارونکه نمادی اللہ کی پیو مومنان طاہ حال <سؤال> کیتا ز پاوے تو اے چبل کی پیت پاک ہونا چپی ایمان سرخی او او امتحان نراوی مطلب دا ہے دا ہے بغیر جو امتحان نہ مومن نفر دی ارا مانتم طاہ حال کی ہے ایمان تا سی مان دا ہے نو ہے تاسو تش پد لفظ ایمان نفر دی تر اے سس حدیث سس حدیث منافق من د مجاهدنا خواه امتحان راوري امره الله چې خبر کې تاسو پرولو باندې ادر غيب زلون کې لدې چې صدی غيبان غوې تاسو نو خبري غيب نه مراد ماچل قلوب الله نو خبري دا را پګبل لکه سدرات دې متصل ني ها الله وه کوي جن بيان نا او نبوت را نبوت سره علم غير نور دا دا. اللہ کی منا دا ویل لکه قبل کی تاصلات ضرور به خبرو لیکن الله کرے چې رسل دي د بیان د قرت رسالت اخر راشي یی د پرشالت نه ورته ای علم غير نور دا دا کی لکه سترګې جامه جامانه نه تعمل ټین لکه نه مصریږي ګورو لیکن قرت بیان نه چالو چلای شي نسله ورته ای اوې ما کنه ټول رساله کې ورته حاجون دلته معنا کړی دا نورو شي دي کوي اوبه څنګه دلیل دي چې کله ما لا الون شارته کوم یو څه ها تیروس شيګه دلیل دی هغه ظاهر الفاظ دی او چې دې وه متشابه متشابهه هم الذين في قلوبهم زيغم تحت دي نماز وی ګورکان دې راکي مګه ثابت شه نو مګول کلام فی مصرح او عام محتمل معنی اخلي نو یالله کی خبر کیتا دا یرو پالتو نو چنه خبره نو دیوې نو امتحان دا ولی چې دغه کې منافقت ته غم سرګرشي چې یې مینې غم سرګرشي لکین الله ورته د بیان او چا چې زاشي د سرت لا من رباله او اګمان له وی اغان بچي رستا نه او تاسو راځو غومان کسان چې بوغلو کو پا مال چې الله ورکو جهاد ترکین کوي مالي مرجو دغدغ دا ځان مسالي بولتي اګمان نه کې یا کسان چې بوغلو کو پا مال چې الله دې کوي دا مېرمن نه دا کوي دې نه بلکې دا بوغلو نه شهر اته مګې دې د دوی اعمال چې وګوري کولای قیمت قیامت کې ما وځي جوړ شي چا چا کوي او دا به ماستر نه الله میراثمنون نه کوي الله پښیمانی چې کوم خبردار د اوه ځا پهوا شګه سره لښو تنویرات وکړه او ته سې لوت امیر نه کې عذاب د امیر د جماعت چارکان شکست و خیرن و غیر تصدیر تشجیر والکو ازا منافقان و حالت تفریح تعتمد صورت عفده کے دیوهو لبیان کئی زکا بخلا و مشرانت یہود تھی دارنگی حال عالم چاوی کی صفت تھی یہودیت تھی نائکی بخل زیادی تاقیل قوارد اللہ وینا لای خلصوشے اللہ دے محتاج چه مان قواری انفاق عمر کریم خرائے محتاج دے حمیو قلیان حالانکہ ہمیشا در مبتدر کار اندارے چه دلیل بدے رانے خرائے عمر دے انفاق کرنے دیو جنن چه خرائے محتاج دے خرائے عمر دے انفاق کرنے چه خرائے عجل دنسی دارے جی دے دو خبرات شرطی حسین کی راضی موسیقی نو انو ته مون بل الله تعالی من ا سباونو غربنه پریم قرات شو سی بیا ونه من پریم جواب ونه پریم داسې دا په دایته 10 تیر جوه وایو څنګه تاسو منو او ترالي سبا کې کله قرات ختم شو بیا بیا دی نو شرچا راضی تو فار امن ته مله انشاء الله تعالی مون خوراګ هغه کته ور کو چې خدای غويده نه ور کړی ځکه خدای نه ور زمغه ماړو دانه الله محتاج ني غنيان الله کې خدای محتاج نه وي خدای انفاق کویو کې استفه ایږي دانه چې الله فائدې را کلا الله په نه لا خلکو چوي الله لیکن آجوائی دی دا خبر زکی تی دی افعالم دا قول غلط تی پشاند دی سید قطعو من حسر دی غلط تی شیلم غلط تی او جلد دی انبیاء دی جرماء خوضو امونوزکی عذاب زمان کے دا پس افعب دا چې کریو تاسو قد دا مت ایدی کم ساسا ناسم خیدو تاسو کریو خبر غلط شیلم غلط کریو قدما تی دي كون چکړی تاسو او نامه ده ظلم كون کې پونديانو دایکې فاکولار دی اوس په نړۍ نو دی تاسو ته دا لږه باټی دا دار کینې من مې وکنه وای کنه تیلارې ان الله لا اسبیذ الله من ال نبید د سر په من انرجي دې نه کوي د زلم او سيګر مبارزه لري مطلب دارے. دا خدا دا چې مې مان نه لا ظلم په بندیاو کو نه کوي ان دې کوي ځکه چې دا په مننه پیږي مبارزه دې نن تک اسره او د عبید نه جمع غسه نو سپورتو چې معنا دره او یا کنه الله نه دې کو ظلم کوم کې به چا لیسا پی داخل شر نظر اللام نئی نفع اکرا ادم ادم ندر اقرائی ظلم کونگی پہیچ جا دا فائدہ سرا دید دی موالغی سی غیر ظر اللام کسرت یعنی او عبید جمع وعنی پہیچ جا مانا درشوار کلیسا پی ظالمین لیل عبید یعنی نو آغی کی تاکیب لون دا دې ګرګړو د ډېټا کېچو او ان الله لهصاف ذللا من زبيب ايقينين الله عمله ذلم کوم کې بيچا دا مبالغه فائدہ وکيا ان هي سورم پہچانه کیږي هغه څنګه کې الله ان ته حکم کړي دي قربان دیتی و قانون متونکی که بخیرات و صدقات شواند ناغید با خیرات و صدقاتی ازایی با پیغمبر محرک رو پوحید ازایی تا به اولا که به خدا اسمانی او براغ را واسو دیده دیتی به قربان وید قربان یعنی تان داشه قربانی کوم خوزون دا پختانو تپیشی قربان دیشن دیتی کلام داده څوک چې هغه صدقه ختم شي نو دا یو غلبه قربان دی مونږه پیغمبر مونږ ایمان راړو چې هغه مونږ هم قربان وكئ او محمد رسول الله قربان نه کوي سوره کې مونږ ویلي الله وا دې کړم تا کله ایمان راړو چې پیغمبر ترې چا دین قربان قربان شېره چې پډې راوي کې خدا اور خیرات اور زکات اور وہ اور وہ رسول تو جی دل وہ آیا رسول بتا سندیا زمانہ پہ ہا بدلائے لو افداہ بلی چتا سوائے نورم وجل کئی رسنی طوفانوں انبیاء کو قربان چهلو راجہ کو با دل تخلو ہول خطر کیتا اس یہ سای خطر کرے مخرجہ ارادہ کرے یہ یایات کرے یاور <coughs> از حدیث کلازی بازار لا نو ختم شوئے چې سال رو پیغمبر رات دو تقریب اکو دی بی بازار نو ختم شوئے چې دول سنگی آئی ختل کرد تیور از تا کارو تا سی خوزا خموجیده قربان خیلو آس نو تا سی بیهود اگه ختلو کابی یهودو مانا پیغمبر آئیم پخواب و دلائلو اپ آق خبر آچو آئی نول په د ورځې کې تعالی اسبا کې څه د ورځې کې د ورځې کې ریښو د لمبیات نه پوښت او امبیا دای ته اړول په د ورځې له بل بینات امبیا او تخلیل دلاله عقلی او د ضر امبیا او تخلیل امبیا دلیل نقلی امبیا او کتاب روشن وایي پیغمبر دلیل وحی تاسو امبیا وله اغیف تاث تح دلیل اقلی نقلی جاو وعید کیلی جاؤ بالبینات کل کل قرآن جمع رائعو دی تاث ف انبیاء علیہ علی السلام خلوش نئی آغیف تاث تاث تاث تا دلیل آپ دلائے خلوش جاؤ بالبینات تاث انبیاء علیہ السلام فدلائل اقلی اغیفت تاث دل، تاث تا دلیل و الزقور، اخوال و انبیاء عالم اصلاح، اخوانی دا خبره چې دکون کوم جلکیمشتی ناقیم فورتا داقیم دانه که قرآن کریم دادری ورکل گراجمه که سورت حج که آیت اتم و من الناس من يجادل فالله بغیر علمين بعض خلق جگرکی فبالل اللہ کی بغیر علمين بیردری افلی و لا حدن و وحی ولا کتاب منیر انا کتاب <تصفيق> روشن غدن پقوانو خلقو نورسار دریر اقلشته ولا غدن انا نقل دان بیاو ولا کتاب منیر انا دیتا وحی شهده کرا دا دادره ورده سایو دی مختلف عنوانات وصلا داری تاسو بایمانو داده خبر بیان صلو کوی چدا مجده خیمگا غمن ناوان بیا خراغلیو کنا کل نوښتن مخکې رب کو بخلا او ترش نسبته دې دې جهاد ته کتاب اګه مې اپ څوک دې مرګ دې اپره پکې هی تاسو ورځې قیامت تاسو یا توکې نو دې جهاد اجر بفرای درکې تاسو کې بچ نه زوځي آل النار دې کې شو ز غال الكل وما هو بنزحبه نه خلاصون کې ناغو حفاظت دیشو ورنا اذن چې جناحت فقط فاس ژوندباد د ښا میاشه کانیا ژوندباد سواره چې قیامت کې الله معاف وکړ فقط فاس پر ژوندباد انې ژوند دنیا مگر څنګه دو کې متامنه مسلري لکه کټوایره چې څنګه کې او غرور دوږه غرو شیطان تو غرور دوک چ اساسه له صندوقه یو سرګرډر کی او زه توزیع جهات او انفاک دا ازمایلو کې شی تاسو لپاره دی بلګول له دمالونو پهګول له زانو خو دا امر کوي اوس وخت مال خرج کا احساس ازمایي وکړی کی ته بلګول له دمالونو پهګول له زانو او خان خا او ریدا لانو تاکید نون تاکید څه کېلره خان خا او ریدا د خلقونار چونک رشیخان کتابی و را عصران مختیر از مشرکانونا مشرران مولیانونا یهودونا، مشرران مولیانونا دارنگی رشیخانونا صبحوری ازن کسیران بدرد دیرے، فتر وغضربان کیجی، کندل وغضربان کیجی خام خواب آوری که <تصفح> مسئله بیان کیزن دیر آلہ بیان کر نزو بیان نباد پتاب خام خواب فتر کیجی ازن کسیران، بدرد اکترک شئی ازانم بچه در نمائنه نا دا دا احمتنا اقل کار ده من الامور المعظمان دا دا آغی کارون ردی چه حدیر پاک ذالکا دا بدره چه اوئی کندل اوئی ابیان کلکه نا نو دا کار دا کلکه دل جیدی من الامور المعظمان ذالکا من اجمنون دا دا پاکو کارون ردی پوک کار داره پوک سڑے داره چه بدره ورته کی او دیکھ لکی آیات کا چیغسیو اللہ قادر آئے غلق را چوز رجوع کتاب صحیو آئے غلق دا سرگندو بہت اللہ کتاب فلق را انا وفدوی دی لگا دا خواوا آئے غلق را دولی سرگندے پلیسان پیغمبر چار پیغمبر فرمت تولیو انچے لطل لتبلغو شاید الغائبا چاہ چیوانی دا دا بہا چاہتا رسی چیانا حاضر هر څو نمبر واجا غسه د خپل متن نه انبه پټې دې لرا وګور دې د الله کتاب شاته او خوایږه په دې دنیا لګه په دې باندې دنیا لګه کوم سره به ارام نه خړکمنه نبت راکې نو بدته اچي واسته دې ګمان نه کوي کسان چې خوشاله شو طعامال څورک دیته الله عطا وایږه دې اللهونه مال دېڅه کا یا بما اتو قایبان دې چې لې کوي اتایا چې تمنه خلق عمرزي دا خپل انمای شو دئ کوم چې زنات کې واو سي نو لې دې په یو ښا نو ښا لې چې ګره د دې کماملو کو ددسه د دې کماملو کو یا بما چې دې حق ورکو مومن تیږه رد شرک او بیړه تی ورکو ملي خوشاليږي پاړه کې باندې چې یو کړو هغه پرڅو پاړه شي باندې چې یې غې تراله وځه لشي پر دې نو خوشاليږي ځمې دنیا او زړې چې زېګاړي وکړي شي پاښ باندې چې یې وکړي هغه دین نه نه کنه ته وای نغمانو کو پدې باندې د بچي ته بده فارغ انصاف زیادت نه ده نغمانو کو پدې باندې د بچي ته دا دا اپ چې دا هغه ورو پدې پچی جهاد دې انکه مسالې بیان نکره ملک شيخه غدا چی دک شهره غمو قاضی کی رسوم اروایونی بیان نه وکړي د عالیریږي دا غلا خلاف سنت دی دا خلاف ده شری نا اللہ اجد عذاب ننے بچیئی نگمان مکو پدی باندی پی مخوادتی من عذاب پا بچی دروز سو دانا دیلو بی عذاب دنناک عذاب کی صورت ختم شو اس خلاسہ راولی اگ خلاسہ کی اول باب قرد شرکو پیزبانت توحید تاک اللہ لرا اختیار از من کدی نئی شاہ لرا ملک و رد دن ادن نسارا نا آلحاو باطلاو لرا نا پیرانو لرا نا زکا صورت کے در شرک و تصرف ردو اختیار غیر دیسال اسلام و اگداریش تے نوشکار و بابا زی مداد نا اللہ را اختیار در اثمان و نمکلے او اللہ عرشبان اللہ فضلت والا نایب تیجت نیستے بعد خلق کوئی بادشاہ نایب نیستی نو نایب جی نیستی خودتوں گوی جنوی یا هغه اصل کې نقصاني اصلي نه کا بچار ته تنشري سي نو اصلي نقصان به نو مل کې راغل کومني شي وای یا نقصان اړ دي لا هي رکه ایمان به اوسه نو اړ دي نه شي نو الله ده نقصان زاتيو اړ دي ذار نه پاتې مانه یاده تا ته کوپراي دا ګور موږ کې اپار وروځي کې ردي کې کلاشمګي کلو رات نو کې خلک کہہ دی اللہ ہر وقتی یسکرون اللہ اللہ آیا دی قیامن کو دے دو وقوضن پرستے پاکرو بندے قرائے آیا دی ذکر حق ہمچون مادے فرد دان دا اللہ ذکر فرد مزو گرہ چې چیز تر غافل ہو سیگا قلار دے اللہ اللہ کو کینے ذروع اللہ اللہ کو قرائے رمہ غافل کے اڅوکې په دایښانونو کې نو کېنوای دی اعلان ته زوی لوای الله دې کتاب ته بس دا ځای په اړه دلایلو ته راکې چې ستا د واقعیت الله دلایبي اوای دی الله پاک کتاب ستا دایب نشته او ساتي دا د اوات نور اوای دی او یقول ربنا الله تاسو چې دنه لیکورته نو دې شرمو او ظالمشا انشتیت علمانو را مشرکانو را اندازی چاہچے شرکو که بلکو که مالکو اگدارو گانو اوائی ربا او سس بات رسالت وارد ان کے اوچقه که ان کے چھکا والا ایمان تا منعجین چھکا اکرا چیمان را رہی تاریخ کبیر د مریب کو حدیث تکر کری مریب وائی زمکیتر عالم او ما تپوز گز چل لے با رواتم اوسو مرچوسته سره کې باب عبدالمریک دا عبدال अजी نوځي باب عبدال अजी نوځي مرچوسته د دې چوک, چوک نه یو لار شامیته ته تللی را بلک حرۃ الباب ته تللی را بلم صلی ته تللی را بل ګیا ته تللی را هغه چوک کې اوس مغلاری کې سره کې راچو دودی کټو جوړی نباغو پاک رسول نو کور دی اخه ژونشتي هغه چې بوترا مو وسه شي څنګه کوي تاسو کوه واه تقف صفه علي النساء قريش دي را دي چې کله د مکه د بتلانه بندو نذودکر با او کور مو وسکو نه دارن دارنده سنا مچي هي شي را دي به سناي دي هغه کور جوړ کړ کور ځای چې بوترا جوړ کړوا او ری چې به مو وسکو اب بکر بجرد حدیث کرا دی فتقصف علی النساء قریش د قریش جنکای خزه اما شعبان برداشت نور میں متلاجهره بعض ازاری که قریش قریش پیریشی درا پټوړنه لید نو بکر ته بار بمنځه او بار بار تا کو دانی ایملی به زرالم نو ما پاس دی چې متروڅل پرچو کې یو ځان شه څو دی اذان چہی ہوئی لا الہ الا الله تفلحو اے خلق وہ اے مشکر حاجت رو عباد اللہ نہ ہج بھی شے زوزرم کہ کلا ذی قوالہ نبالی خلقو فمن ام یصدو باج شروع او باج خلقو کی دکانیں ٹکڑو و من ام یعصو التراب باقی خلقو خواب راو سلپونی مکی ویچ دے زا ریان شم دا خلق تیر شک او دمک اچاک پو پالاو ادے اولار دے بیا خلق شروع شو بیا دین د دبین چکاک او دا تنبوت دین در امکال دے ایوان ناس قولو لا الہ الا اللہ تفلیہو اے خلقو اوائی نشتے اے حاجت سرکولوالا فیدہ نانا بچ بچ ای بیا باز خلک گذر شروع کې بازي کی دکانې کې او منو مې اوسه ولې اعتراض باز خلکو خارج ته نسه ان حتہ ته سفنار بند شو امام دروښم شه یو ماجوږي نه را لګان کې ګراله او زموږیزه اورې ته بچای مخفقهګا چا چې د اواس کرے نو سردا شي موناجي نه نال د ایمان چا دې کې مغلګه د الله په مننه داړی مونږ دا څه واورې دا داړي هغه صحابي نبی اسلام الله سره ورغلو هغه اسلام رسول الله کوي زه یو کې یو نه نه منې په دې نه نه وزا اغا صلیم انکه اقاد بازار لگیدلو هر قوم دقل مشر دشاعت اخیمی لگیدلو او زمان او دقل قوم مشرم او طب اغا بازار روانوی او طب اخیمی مفتیو دلد انتاو ای ایوه الناس قولوا لا اله الا اللا تفلحو تاو او چغلت را اي خلقوه ای بیده اللا بمزدگا اور سی ګډه غوانو کاری ورسره او خلاصته وای چې ګورلې ونه زه او زموږ ممني کې د ما فهمې او ما تاو دې او څنګه دې کړه ايو الناس الله تغه او ګډه کله راځم خبردار زمامک کی غزارو سر دلان ګورکان جوړای کیوا ته تا ما ته وکتل انده ول اس کا له وشو مجری تر راغلین او اس ا کریمه مانم امام ته کریمه وي را اور ته وطن تذیق گزاره کوا کړه چې او څنګه راغې نقل کوته یا مان اما ته تکل برسول جزان دا د یوی کی لهونی وړی کی محراجی دې کوله خلک خپل ځوې شيټکو مناجی یونادی ایمان یو چلو د پیر احمد نوې مونادی کي دا چلوه او مخلوقات ته جواز رسول لري مونږ هغه چې واورې الله مونږ ایمان تیراله په دې باټ کې تعال دغه پیغمبر گزارا کوي چې په دې شي اواز څنګه چې حواله کوي مانتا ایمان نړۍ پر الله پامنه مونږ دا څه واورې دا امرا با قفنوں کی منتازمو جرونو وقعا جبون غلقاتیشو اللہ منتا معاف کے اللہ لے کہ اللہ منہ مصیبتونا صحیحات مصیبت خراعی ضم وطن تا زمدہ چغہ اوم او مانا مصیبت لنے جنس پکی کراباندے صحیحات مصیبت تا کی خراعی تکالیف فرما بانے آسان کے او مان چغہ باوری لہ ازبت لنے باعت وطن تا زمدہ چغہ باون ا څنګه چې ته په جو شراکیه ته وايي ګزارا کاو ګزارې وايي ګزارا ته قرآن خو یې چې وو داني قرآنوي چېلې واره له توې نو سوړ له کېږي توسو واه الله یې مطرح کې افرايت تقیقونه راته اسان کې تقیق په هم را ترغیب دې دېان ته توثيق تا لکه سورۃ ختم شو اواول اشاره رسول الله ولویت او درصحاب او را دې نیو چې کوم کې چې او خلقو چې دیوالې مانتا او چې دیواله او خلقو یو په الله باندې باور کوي امنو یو الا من ګارو غري نو موږ ایمهاله تراب نو بغانو کینتا زم خامن روا له عمر متر خراب چل دیر کالا او دې کې مله راي دیمه سره کې مسایف چرایي تیز پکې ابو دم سره د موهیتینو ابا د بار نه ده هغه چا چې غوالي وا د دنیا ته نه تللي نو خړا ما راي خلق سره کې اما راغي بدل کي کيمام دنيګي غوالي او واي دې ربا راجمتا اتان نو سو پجو هم بیا دجما د پیغمبر کې لوز که یوهه یانه تلنه کوم اده ونه مغو ګرم اممومن کین کاماتکه یقینن ته خلاف ویه یخلوذ نو قبول چا ګردا دی له رب هوی له الله نو بر بادوم عمل لا عمل كون کی تاسو نه کله ریه تو خهوا یو لوزلی که خسرای چغه والا ورکی او خایه په تو په دې مثاله یک سری والا نو اکران جو دې دل پدی را چې زم بیا لایمن د کوم قران دته یو شرلی شود خپل ملک اته تکلیف هو کې شود ایته پلار زمایکه وقاتلو جن یوکه باور یلی شو نه یقینن لکوم با دینه مصائب پدای بحث تکلیف نی سیات اس مصیبت تکلیف نی یقینن دایم رکم اذن مکم لان د تاکید دونکه ذکر لري دن نمائکم جنتو تا جروانی بجی دلان دیا گئی ورے او عجر بہنکیشی عجر دا اللہ نا اللہ ذاقہ بہتر عجر بہتر عجر دے چاہ چلا چاہوالا سوچ دی مسئلے دیتی آرشن جلالو رے رے تل جمعی کرے ستر جمعی دا کرے تا پویدلے پو توحید تا قرآن ذا کرے ماہوی جلالانو رے تا خود قرآن تا مطلب زمدے پو کرے لا غُر زفر شوې چې فراست د ژوندوناندی او ډې خوشاله خوشاله دي نداء سوی کله جواب دوزه کېونی کې تارارا او رزم د کافرانو په خاړو نو کې جلالونو له اوري د دنیا ژوندیت څخه له ګوزل نه اغمې پریشانې دي ماز ضرورت سره له دوکه کې غوا متان کلي لږ فائدې دا څه کړه ازای دې داید دا آزابی دایا کسان چواری داالانا داید دا جنتی دی دوانی بید دلان دا روید امیشا بیبایی کے من اندللہ امیلمان بکرشی ملمشم من و سیاستی داالانا آواما چا اللہ سے خدی نقردی موحیدی نولا نو من عند الله سورة کامف کمرازی نو ظلم زبادی ملمانکم خوب یقینی زقوب بلم چادرت جنت تروان دے با اصور دے مایر کابو نیسا بل طرف تابور دے وام حضرت یو آیات تپوس کو ناغو یو کا وام قرآن کی قرآن نو ظلم ویلی دی نو داس کمان دے دا ګن ویلئ چې ذرات عامنه وي ذرات دای او مېرمانې مشي په دې ځل سره سم راځي لنه چې جنت توبیدنه کوم اځرای کنو ځل نه ویل نو حضرت خواندل ما کوئی تا پته نيسته څرګدې تااموري په شری سره غمي له په کولو او چې مې نوځي دا سره له غمني او بندا او رحمن بقول من الملك نخلائقوئی زمان مرمانی مطلب دار دا جایت چه سر و سغنگ پا خولو زمان کولو نید بل ملما همیشت اور براغی عزت کی نو تاسو و معزز دی زمان پدربار سی داری جه حضرت ترجمه او کلید ذرا پاس الفاظ زمان پتری چنو ظلم یعنی تبا میر مبک ریشت اکرائی دا ہو جی تا چگه دنیا کی والی وا تا دا توحید چگه والی وا مخی باعت دا توحید چگه چوئے حاج مزد علم نیشتے دے خوز توحید چگه والی دا تا دا توحید چگه والی وا امو ظنان زکای دا چی تا چا مل مستیانو ادر کری چی تا چې والی نو خلق را شرع لگی انا خلق را مل مستیانو نو نو ظلم دائی پیوزی مل دا اللہ مخلوق تو مو مختلف کری گا دانا چی مخلوق دستا مل مستیعو کی او خلق و زیادتے کرو نو تا دا اللہ مل مئی اللہ و تا انتقام واخدی نو ظلم من اندللہ او دا مل و وما اندللہ آو مل مستیعی چی اللہ دقاوا نو آقور وانی موہیدی نو را. دنیا کې دا مل مستیع دے را خواه دا مخلوق بسا مل مستیعی وان وَا اتاکي باراري کتابنا صوفي چې مان براري په الله اپا یو نيچرولګل په چونو تطسينتي باځه په کې خالي اخر لهږي شي دي تا ګيلي ګيلي الله نه انه ګور کوي الله د دنیا لګ دي کسو اجر الله عزوجا فیصله کوي اصله زر کال وروزه زموږه ناشو ده نستا ایمانوالو لگ شئیب پا او اسیتک لکوالو کئی ورعبطو اترلو کئی دا سنود و سامان دا دین دا اللہنا او یرے گی دا اللہنا خامخا شئیب کامیاب علف لام مم اللہ علیہ اللہ قولو ذالکا دعال لکم تفرحون یقنان شئیب کامیاب سورت کے دا سلور ورمد آمین اول توحیب پا درش درش بتایا تنکے عدیسیٰ علیہ السلام حقیقت پدریو ایک مقامات درے کې کے شپارس آیتوں داور کہ دعور توحید ادلہ تغطیف رد شبہ اجتدائی لفظ متشابعات اندر تعلیم للعباد تب بنارات جو قلوبنا او قصد دولت فائدہ نشی اور کول تزیدن دنیا پدرین میں عیسیٰ کے قباسد تیعود و دعور توحید شاید اللہ و النور آئے را پدرین میں عیسیٰ کے دلائلو اعتبای دا سنت تبعات دا دشمنانا از ایسا علیه اسلام مفصل حقیقت اوغا پینزو نکته مفصل قدیم ایسای که خبستتا یهودا اوغای پینزل اس مفصلت را اول قسم ختم شد ندیم قسم که دا دیعاد او دا مساله دا فرور را جماعت کسول بیان کرد تاسو یو ڈلشی اصول بستار دائی عقید ایمان قانون سنت قرآن ارکان فعال ارکان وکار کئی امال وقوال لگوئی اپنزم لا تتخذرو بطانتا مندونی کون اپ آغی بان دو بجر کے تاسو یو وئی نو اللہ کامیاب کئی اپ او حد کے تاسو کے منافقان وئی نو منافقان تاسو دین مزلتو رسولی او بے امینس کې مفصل بیانے اکر ترغیب الال انفاق او حالت تب بخلاو او بخلاو مشران جواق سیدا مشران تب بخلاو یہود دی او یہود و فریتہ ذکر کرے مفصل کہ انبیاء الام السلام صلی اللہ علیہ حتی کری دی انبیاء نا انبیاء و خلافی قرر مفصل فدیس صورت کی یو مسئلہ دکر شیرہ پاغیرون دکلان کون مسئلہ دعوہ کی اوحود جنگو از اوحود پر جنگ کے نبی علیہ السلام اولار دے اور نبی علیہ السلام صحابہ پر خوڑے صحابہ تصیدری دی نو دینا بزیاد جرم چرتی چه پیغمبر پیری او غیو تفتی دائع جرم نے چیز نو پکار داؤں چه پدیر صورت کی صحابو بانی سلان تانوے لیکن دیر صورت کے دریع الفاظ ذکر کری دی الفاظ دیر صورت کی پکار دوی چه صحابه اوتا اعباد دے رئے لیکن پدیر صورت چیزا پیزا الفاظ بکر کئی آو بیان کئی یو لفظ دے یو کال گرمیو مات پخین در عالم یو گوڑا ناستو جوت آگا میوکرو مان لکم دن راگر دے دیرو نا لدے اسمیتان نا مان دوڑا دے پڑھ لیتا گئی نا مان راگرم دے گرمیوی شیدو مابراری غریزی او کال را غلیم جو ذردت لا دیرون زمون ملکی فقوا شیئو خو تازیه نشوخ کلی لکلن که مدودی جماعت تیرا شوه نقوص اغیی سرگن تازیه او کی او جماعت اسلامی اولا سر امداد که منگ مناظر او که پده چه خلکو سره تاغون امداد منه ده ده که ده ده صحابو بد وئی منتا غیوه چه تعریف و حمایت که ده ده کاره نو قرآن دا و ذکر کرنی منگ مجالنه تپوسه که و ده مسلاح ده حدیث ده قرآن نده و چې چه ده قرآن ندن لادور آمان و صلقانه چه ده سفی جنگو. یو علم را ری سند ما تا اغنی تا پوسو کن ما تا او پنچی قرار شنو بخی در تا قرآن تا دی ما تا قرآن کده او خدا مای اخوا مونگا موزو کو دیده ای که کنی سو که جسا پر آوکی مای قرآن ما را او تا دی مای اللہ اقیم السلاح او قسمی کنی در پڑ دی آت و زکاة. اتم الحاج قدی اقلاع تاکیدات او قسم نجی روی او کم دائی که چه در صحابه شان بیانی نو الله قسم کتوی قد چه پا ماری دا خلشی نو مانا دا قسم فائدہ کئی او چه لام ورسرشی نو تاکید دا قسم کئی اول او شرط گورا سورت اعلی امران چه در احود واقعا پاگے کے اللعبات لصعب و پشان کی ذکر کری یو کریمالا یو سل دل پنسم آیت کی يو يو پر برا ولقد عفا انکوم قسمی اعتضاد کما تازو نافر کریلا او دعاف مانا ابن حمام سفر دو سو تین کے ارنسامرہ کی ذکر کری ابن کلام کے لابن حمام کتاب دے او داوی شری لکھنےدار داو شاګر ابن وهمان دی کتابونو وصایرا او دا شاګر کتابونو دے وصایرا ابن وهمان او داو شاګر سبت سوتې دې کی د عفریت معنا ساده د عفریت معنا د نړۍ له خلقي کوي چې تادا کار کو الله تعالی لږه اف اللہ عنک لم اذن طلب الیسر الله ما تقدم من ذنبك وليس عاقاها ون بما نرا ترى قال الفشری ان ما يقول العف لائكون الا ان ذن من لم يعرف كلام العرب دعاه معنا دا اسو کئ چاله جاہل عفا دیتا نوی چیم دنامی ترنی لگتا قال القشری لیسی عفا بمانای رفا را و لیسی العفو لائکون اللہ انظم بین مل میا رف کرام را را معنی عفا اللہ و لم یل زم کا زم بن عفا اللہ و انکا سمانا معنی دارا چی تاثرہ دیونانا لگی اوکای مکیوی دغه کلمه استشتاه وای دغه شریف ته خپل کې په خدمت جناب فلان صلی الله علیه وسلم او علامه دانه چې ترنا جوړه فرایږي ورسره دې ته جمله دعای الله دې همیشه بچ ساته دې ته کلمه دې دعا وای دغه خاطر کې دې جناب فلان صلی الله علیه وسلم او علامه دانه چې تنا جوړه فرایږي جو دعا کن چکرائی تا خیر, خیر ساتھنا دعاو پا عغبا این پیئی نو دعا فا مانا دانا چا پتا جونا ہو اقرائی لگتو دعا رسو قید چا غب و کلام دعا رسو قید پا عغبا این پیئی نو دا کئی عفا دا نشت قطع جرم قطع بانے جرم نشت قسل قد عفا لکم ایسر قسمی پزاد جنم دې یې په تاسو چروم په سبب د صحابت په نبی عليه السلام یوای تاسو نه چروم نه لکړی دي تاسو څوک نغما او بايزه به چې په چروم سره کړو دا را لایې مته دا مایې چروم نه سره څنګه الله وکړي ځکه قرآن جوه کې ما پتاس چروم نه دی په سبب د صحابت با برکت نبی عليه السلام ما پتاس چروم نه دی او حدیث منادی ده حق دی وی یوتا تا چاغه اراسه وکره من ارادای کوی کی زی سټو نو اسلام هغه چې مړ و لعل الله اطلاع بدرین فقال یم ما شیطان تا تا عمر پته نشته یقینا الله من پامل فوړ او لا سچ کوئی پداس جرم نشته جرم هو څو غیره جرم د تاسو جرم نه دي لکه سره کوتا پلاغوزی سربوزی نه په اړه دې جرم د تاسو نشته په جرم نه چې په دې ځای بږي دا یې جنري کې باګه له رو پلاغوزه سربوزه ماماوزه نه جرم نشته په دې ځای کې بوزه نه ده دا یې ګنا یا ته دنیاوی اول ته دنیاوی تک تک ته اخذ ته په حق نه پلانر د موږی ګناه نه لري او حق ته هیڅ ګناه لري دا یی دا یم نه وو لیکن په حسابو کې نو دې ته مغفور وای یو چې معصوم چې د سنت ګناه نه سرګن شي ایاو دې مغفور چې کار دې ګناه کو خدای پاک یې غنا نه لکه یو سری روزنه یو لري دا او کی نونه له لیکن دغه په دل سه کی پیر نونه نه له او شعب الaziz په فتواکه دے فرق کړي دصاعتو او دانبیاو نو سلام نو قران پر کار د چ دي سورته خو له جزر نو بیا پیو سب ديته نوزم کې څنګه وایي ولا قد قعنكم القذات می قسمی چې تاسو باندې او دو امزل دعا یوصل پی نپو نصم که و لقد افا اللہ وانون اقسمی دی پزاد چی خواهدین ایلر کری دی جرمونا جرمی پندی خیل دیشت سکی اقسمی دی پزاد چی ما پلی جرم ندی خیل دعا در امزل دعا یوصل یو کنش بیتی خیل فا فانون نتوم جرموائی پدهی کلیو تو تیدو نکلی جرم ندی در اوستا خیلون تا دایی که سستیو نو بخن آرقوالا او پینزم خوشاو روم فلامار دایی باری جرلیشتے جرگاو رسارتا نو نافرمان رسار جرلیشتی دا قرآن دور الفاظ ولی زکرده پینزو وان پیرا چهده چه صحابا شکست و قطق چهده دا خویدرلو جرمی کرده دو جره پدیس صورت که دا صحابا خوشان کرده پینز الفاظ را چه داو نویچاقی جرم کرده دا کار دا غیلی سرگنس دا غیلی جرموغ دا غیلی پاکی جرم نرے دا غیلی پاکی دا معاف دے دے جا حضرت مجدد رحمت اللہ نے لکھی چیز صحابہ و ثمامال بھی دا دا غیلی اتحاد ہو مرکتوب شپک نرشم او مشاجرات صحابہ پر محمد نیک حمل کنندہ دو صحاباو جاگر داداغی اتحادو محالیو شایفی زی قابلیم اتل اسکال اپا صرحات پاتی شویم نوکہ دو صرحات پیلی مالیتا نو دے نشی حفاظت کو لے نو دےو جنہ دا عمیر پکاریم که صرحات بند کن مشاجرات صحابا با حمل نیک حمل کنن مجرد خطی کرے رئے ودر خطائی وشی لب باید نو خوشات او ځان موایي څه هغه لټشي خطا یې خاط یې بوزيږي لیازه خطا نشته دا صحابه خطا کوي ماغه د هغه یې اتیا له کوم ځای یې اتیا کوي خطا شي بیا هم الله یې ور سنت له د خطا د حق مخالواني امیر سجید نه کوي کوم چې د سنت تادیږي او مکه صحیح دی ماږي حضرت معیا سرج کن رسال جنگیدل او هغه سره موږایته ختانه وایي اگر ایشا ماتون باشات شتر درمیان بر عزت کسبابو بن من تعالو وایي نو بیا هڅه کم احادیث دغه صحیحه راغلي دي نو غلط شو کی ماویته غلط وایي نو بیا غلط شو اگر درمایه شایبه تن دود غایه زیر روایت نه تنه کماویو کی غلطی هه اتان ته کې نبیاء بخاری تیر روایتو لکیلی دار انگریز حضرت مجادیل در اصول ریمان نا گردو لیلی پر نامول دنیا طولتا با کیه ام مختلف مقاتب در حضرت مجادیل پریبانیل طول مشور ایمام دارل سنت والجماعت ابو الحسن شاریف دریسو 267 دل ته داغه اویا کتابونه دي رسته کتاب داغه ال ابانا فی اصول الدیانا داغه رسته کتاب دي داغه یو څه توضیحات دي دا, دا ابو اب الحسن اشعری رسته کتاب ال ابانا فی دا رسته کتاب ابو الحسن اشعری چره ته دي تو دې رسته کتاب کې رسته خبره کہ پارے بارے ابول شریف کتاب ختم کرے گئے نرستا ہے خبرہ کل کتاب القبالہ کے ذکر کئی نرستا ہے خبرہ چې سیدہ صحابہ فشان کے باتے سوائے صفحہ ننان میں و اما ما جرابین علیم و زبیر و عائشار رضی اللہ عنہ فنما کراراتا علیم و اتحاد صحابه ترمنده جه کمراغلی دادا غیر تاہید و اجتیادو و تغالی کما جرابهن عدیم و معاویت رضی اللہ تعالیم کانا علا تاہید و اجتیاد و کل صحابه تی مامونون غیر متاہیمین فی دین اللہ و قد اصن اللہ و رسوله علا صحابہ عادلین دی اپرغمبر پہ صفت دید و تعبتنا بتا قیلهم امو گئی پدی مامون کرو تی صحابه مِن مِن و تطریمی کل اعذن من مئه تناقص ادم منهم او موږ پدې مامور کړی چې چار حسابو تنقیسو تو نمازان رمضان ساتي دا یا بالمتقي فشار د اکبر کې او لا من الصحابه الا بخير داغه ان من الصحابه زمون مزرد داړې د دا ټولو مړ چې ساده شان کې موږ څه نه پدې ساده او پرشان کې هغه سره یې چې هغوی چې دغه اوګه با محمد صلی الله نو ته جون کله غت نه لړ نو یو سړی تیار کړ د دې محمد صلی الله ظاهر ورته ا دې لا یو يهودي تیار شه داغنوم حضرت علی علیہ السلام ولید ابن العاصم نوائے رضی اللہ السلام نظر ورته ها کہ حضرت بیا وہ ہرا لا جبی لوتے نوائے کو دوسفے نبی کرو کله چې اسلام فورشو او مجوسان دس نہ شو نو مشهور عالم آ په خپل کتاب کې لکې عبد العزیز فرهاری مرام السلام کی عقائد الاسلام او څنګه موږ صاحب کي دي کوي ار روافض اصل مذهب انو لمه ان فرقت دول المجوس ان فارس تیشاره بعض شنه شيطانی په څیر اسلام بعضه طلبه نه صحابه صرف له مل لده کې چې کله فارس خاص نشه وی نو مشوراو کله نه چلانې چې مونږ دین سین کې ده نو دوی دین په دوی موږ ختم کو چې مونږ صحابه بدنام کړی زه غواړی صحابه وروړي نو صحابا بردنام کنو چه صحابا بردنام کنو من بایی چداس اغیی جگر را کرو و نو پدیب دین راورون کی بردنام شو نو زمن کار با پدیبانی خوش چلی فا آز از القول بی ان صحابت زلمو نو دا خبر جو کا چرا دی صحابا بردنامو نو صحابا پس روان شو دیو اجن دین روافظ شو اصل روا فسری چه رسابو بدوئے اور رسابو تو دے باردی داغت کتاب دی بل ایمان کامل مذہبِ شعاشنی اصطبیخ خارجی خارش حضردینی ملیخ مذہبِ سنی کتاب و سنتاس مذہب دوسری خدا ہے اجائی سنی درمیان جنتاس وان کی مانہ ستوکی رسول مباذبان دل پتسم قبول ہم بیا ان جس حب علی بیت اصحاب نبی ائمانس وشنو یاخی دار صحابہ دار یہ جس اصحاب شان کے لیکن بعد صحابہ نبی دجمنی شان باشت خرش چه صحاباو که بد ردوائی نداقو خرده ودبا سول امت داچه غوالی دا چه صحابا دا بدونا بجتی اپا صحاباو بجدام نکیی او پا دی طول کتابونا شاید دی یو شیعری شنیعا پا پیدون سرائی که امام غضالی شاگرد ابن عربی اگر کتابو لیکو او پای کتاب میں لکې غوړ ال اواسنونه قواصل دل د ارشینان کیا نقصان رسېد په صحابهو کې صاحب نقصان دا وی زده نه بښه او پای پرې ټول کتاب کې مفصل بیانوتو کیشې دا وي کیشې دا وي یوګه دغه تر نن یو فټو صفه قالو متعدین متعلقین د روایت شیعو ای دلیل دا غی اگر روایتو ندی که اگر ضروجن دی یاو ای جا عثمان فی ولایتی بمظالمن زربو لی امار و زربو لی ابن مسعود و ابتلعا فی جمع القرآن و اجلا بادر الی رفضا و آخر جمعن الشام ابدردار و رب دل حکم ابدعا النفاع و ابتل سنة القصر و ولید ابن اقبا و آتا مران خمصہ فریقیہ شیع و وائی شیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کرنے کلی کہ خمس دا فریقی مروان دور کرے بیت المالک و قلمہ گروہ شلے دا ابن عربی ذکر کئی سنزمہ سرائی کے عالم دے پانچ سو تریتاریس کے ابن عربی و فادتے آل ادمانہ کیو آئی دا انگر آغین تجرید العقائد د توسی کتاب دی نصیر الدین توسی نصیر دین تو سی ا بے ایمان ده چې خلافت تبن عباسو د اسلام هغه تبع کېږي هغه قاضی القضاۃ او ابن ال قرنیش وزیرو کله چې تاتارو حمله کومونکو اته ملکونه لټا کړ ابو غدا تورشیدل نموتسم ده لا فوج جمع کړ چې مقابلې سو تاتارو چې زموږه سنت آتا کولې نو ته په ټول سره وګ Engine کیږي توشي قاضي القضاۃ او ابن القمیہ زیوه علا کشره له اورته یې چې موږم غواړو چې دا خلافت مسلمانان زو ختم شي په نو یو کله فګنه شي کوله بادشاہ ته बंगوی په دې باندې مجدور کو چې شامل مڅه بول شي اور ګاند بغداد علما مشایخ دعوت الله یې مکړی ورته باندې کو تاسو بڑا شي سلام او پسانو صل الله ته په دانه من او شکر من رادن راځنه شي نو بچاو ارکان ورته حلال دي قالك له ختګیز دي بالکل بچا جاي کستا خوغي مونږ سره خبره دروګي بچا یې دی راخاله الله را حلال کیته وي چې راشي دي ځان بیا مسلمان مسلمان چمو لغوني فا اقبل فکو برگو تی نو او دا راه بادشایتای مونگا سیبرو غا اوکرا سنگم اوکرا یه ادا اوکرا چه قازانوی زود بادشاید لورالا زود لورالا رشتا بروشی او خودی رشتا که مونگو غارو چه مونگا غلل روڈای اوکن او دا خودی خطا جویز دی روڈای کی هر اشوان خودتا فوج در که ازا که داد منو بیزی چی دا فوجی خل بارکنو ت د بغات منځ کې ړیسه د د کلافه کې او قازان سره د فوج راغېواغ بند شو اولی باشالار په میدان کې اووس او لما د بغات چې را وتی شو اغ لا او د بغات د توقانې دته غوري در ش کاادي او د بات غې کې ااتک چ مریخین ل کې د قتل دوره غامشه که اوکوسه که تا تاریخ خضر درشکا سمدارو یا تلس اگه ایتا سرس چارشته یا نا ویدون تا ککینی تا چارش را را رو او بیا یایتا بایتا با سمده ما تا تکسیف ته او اگه دا سرو بیا او سر دا چار دا دوسی تا دا چوتا موقع توسی وی نصیر الدین نصیر و کفر و شرک داگو کتاب دا تجرید شر تجرید کی بیا نور خلق داردی شنه سره ذکر کئ کی, کی, کی حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ ظالم پروانه مخش ذکر او غلی او دی ور کړی او د سلمان مالک قران لو ور کړو ابنیه دین دا ذکر کئ اګه دی دړي جو اته د دې کتاب منده الااس من, من القاتل نن کتاب دا اپ دې کتاب کې اراد تشه دي دا ذکر کئ چه حضرت عثمان ظلم کره ره ماله پکپل پلوانو ویشل ره او مدودیه کی 110 کے مروان اور حکم کا اخراج باطل کر دیا مروان او داغپلار چه حضرت عمر شدیلی نوازرت عثمان بیراغ اختل صفح اکوار کی لکی حضرت معاویہ کا گورنر بنایا تجرید کی شرط تجرید کی مندرسی وائی صفح اکوچین کی حضرت لکی مروان کو خمس افریقہ دیا سنگی شیع وائی مروان لے وائی تیندہ موارکا دارگی سلمک کی ہی ہی عزمان قلوی اقربات اور کن دارگی یوصل پارسم علی کی پالیسی غلط تھی حضرت عثمان طریقہ غلط ہوا تو خواہ خطا موردوں آیا موجودی ہوئی غلط کی داری گئے اسو پچیس کیلئے کی بزم دمیو داری گئے ایک سو چرت چل کی مکروع بیدت اس کے آیت میں شروع ہوا نمائی پا کے مکروع بیدت شروع شیئی اور پیوصل سل سالو حیاء کتاب اللہ سنتِ صلاح کی سریح حکام کی خلافر دیکھی دو قرآن و سنت صریح خلافرزی اوکرا شیعه چه سوائی مدودی مغاوی بلکی در پی زیاد کوئی زداؤم شیعه تا بدوائی واغا مدودی چه دی شیعه و کتاب پی لکی خلافت نو لکیت ملکی قرآی نو دا اسلامی نظام قرآی اسلامی نظام و ایو قرآ یعنی اسلامی نظام داری چه صحابہ و بد شایئی کا چاہی اسلام راو د دنیا ته ما غبردار صاحب ته لټه اسلامي نظام وي او هیته د صاحب اېتیاز غلط دی او غلط ته غلط همزه ټول خلک وای متفقې پرې چې صاحب رضا الله تعالی علیه نکني اداګې بیا چې ترما غ اېتیاز یو صفه کې لذائی خوابو تا غلط کوئی صفحہ ایک سو تریتار اسکے لذائی غلط و غلط غلطی غلط و غلط دار کتاب یو صفحہ کې مجدد وائی ابو الاسن شریف وائی طول امت وائی چرے صحابو فیل تا خطا بنوائی غلط و فیلت یو صفحہ کې دکر کرده غلط و غلط غلط و غلط دار دار دی کتاب دے حضرت عثمان وائی در قلوانو مانور تبری ذکری حضرت عثمان وہی چې زمو قروانو کا مال خلو او کوم نه دبیل مال دا هی مجللی کی قرواني ګورنارانی ترې دی تبری ذکر کوي چې حضرت عثمان نمخ کې دبنی امیہ او طلس کسان خلوو ودو حضرت عثمان په ضمانه کې بیا دې پاجشو د قروانو سره سره دا په یو ډول مجللی عمل دی د امهت پر متفق دي چې انبیای الاسلام معصوم الانبیاء محسومون من القبائر صفحہ چبیس دارنگی صفحہ بائیس کے فقیق بر الانبیاء و کلهم منظہون من السغائر والقبائر اب یا اب الانتحر کی کم خلق سغائر وائی ندا غیرن مراد مباحات تی من السغائر الزلت ووہو لتیان بالمباحات انا چی کم خلق وائی سغائر اگئی بچری مطلب دارے چه آغاب مباحاتی تڑی سغایر دامان تو دیر چون امتیں ابو الملتحی دارے گئے مساملہ ریبن حمام چه مذہب زمین دارے چه صحابہ انبیاء علیہ السلام پاک دی دارے گئے الفرق بینم شراق دابد القاہر بغدادی اگئی سفر تین سو تیتاریس کے وَقَالُ بِعِسْمَةِ الْاَنْبِيَاءِ تو روئی کہ انبیاء علیہ السلام محسوم دی فردی رکل اتفاق دی دی ما بین تینیا لکی قال ابن تینیا العثمت ولم تثبت للانبیاء علیہ السلام جو سر جواتیان لقود الدریہ عثمت ثابت دنیا کے مگر انبیاء نہ ثابت امام پر کلام کرے لی کہ بالفرض والتقدیر دا آدم نے گناہ تاس ہوائی نو چې توبہ وکړل امر توبہ سره ګناحت مخه شو لسم جلد دتداوا حدیثه هغه د رقم سره جلد لیکل دا 16 ماورته ایمه دین جلد وکوري داو امام په تور د تصنین جواب کړي اصل د امام قول دا دی چې امت په دې متفق دي چې انبیا پاک دي تبریف دې اتفاق ذکر کړل وي اول جلد کې چې انبیا پاک دي اودان بیانا سخائر چکمشیزی لارے مقلمہ او د کبائل تیز سرنا سدور نشتے مدودی رسائل مسائل صفاتی اجتما کر خاوالا کل کتاب کی دیکھی نبی ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ اسلام السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا بہت دیر بڑا دیر لوئے. دا خدا غیج مان دے انہا بہتنا دا رنگے محسدی لکی صفحہ دو سو دو کے شیرد مشیرد کی پیچھے نماز بھی اکتی ہے مشیرد پسے محسدی صفحہ سو چیان مکر کی تقلید گناہ ہے تا تو گناہگار ہوئی یو بیان صفحہ تیز سو اکتر لکی صفحہ موجودہ اسمبلی کی رکنیت حرام ہے اب ایک پلب اوٹن تولیی داری کے ایک سو سنتاری سی لکی گرفت گناہ دے داری کے لکی جمہوری نظام قبل خلاف پر توحید نہ دے چین سے کتر کے اور اس پر دی ناس پر لکی رداز حرام ہے اس پر کخبلا دے صاحب علم کیلئے تقلید ناجاز اور گناہ ہے جالکی مجلل حدیث پر مداد نہیں که صرف حدیث پر او مسئلہ راشی نواغا در مداد دین اسلام نده بیاو داثر رکا تا ممن احادیث چند انسانوں سے چند انسانوں تکایی داول یو سلطنونا یو سلطنونا حدیث را غلی اوپدی یقین نیشتے ستاعت دین کے پی خودی مدودی سے دین یو سلطنونا صحابا و بدوائی نامبیاء و کی تحریف کئی یہود دا انبیاء و بدوائی منم لیکن قرآن کی تحریف میں تھی صابوотьا بدنوائی روافظ انبیاء و تب بدوائی صابو太ب بدوائی او انبیاء و لیکن نور صندت ہے روافظ انبیاء تب بدنوائی لیکن مونات نور صندوق مونات نور صندوق دا جمعت روائی که اسلام که پنیسار ساکاله که دوره بردبخ شک تیر شئره که امبیاؤ تو امبر دوئی او صحابات امبر دوئی قرآن کی امبر دوئی نو اسلام که دوره بردبخ کرتی شئره او روافیت چاگر اسلام دشمنان دی داگستن خوالی عبد الرحمن بن مرجم چه حضرت علی قتل کرو نو داغب تعریف که اغا شار یا ضربتن من تکین ما رازه بها الا له ابغا من ذل عرش رضانا اي وقال د فرز جا قتل کو stai را جنوا مگر دي لپاره چې دا نارضا طلب كم اني له اسکرو يوما تاسبو اصل بريته ان الله ميزانا سدا عمل ذکر كم دګمان کو چې تا نه به عمل دنیا کې چې نه طاقت نه لکړې ده دا یې حساب او وج ما رازه بها الا يبلغ من ذلائق غضبان او پد وخت ته علي او اني لعسرو يوم عند الله ميزانا شدير به پد بافي دعنی زی صحابا و زم دشیع و کار دے <خخ> زکر دین روانے موجودی ردیتے کئی خیران او پا ملک دعن نظام رائج کئی دعن علماء فرزنی چرا غرضو کی دعنی طور اہم ضرر رعافظ فوق ضرر مطدیع اس پر دعنی رعافظی ضرر دعنی زیادتے زکر دے دین جرپ کوي یو جو صحیح دین جرپ رے او خلق اغطق ہوئی دعنی انصاف دے یا داغتو بدای که تپی ده مسلمانانو ده علماؤ ازو طورو ده فرض دی چلو ده پر قیره دی از داغتو ازتاس و نظام اسلامی داره چلو ده دا کلو خوری تاسو چایی که ده صحابا و قواهی دی دشیعون از زیاد ده فن که خواه کتابونش ده علماؤ بان فرضی که غور گوری یا ده دشیخ علی اسلام ابن تیمه کتاب من حاج السنط النبویی فینل ده گلام قدریت و شیعا درے سلور جلدہ کے دو جلدہ من چاپتے اوہ غیر رد لکلے لے توسید شاگر ابن مطاہر ہلی دا اگر کتاب من حاج القرام فی منصب الامام اوہ غیر کیا گر در دین ثابت کر لے پا خالی سنت رد کر لے ابن مطاہر مشہور منطقی اوہ سرے چه سن سات اور تچیس کے اغه په میدان د مینا کې چې خلک راځي مچ نو اعلان به کوڅه بوهنیفه کاثر دي د څوک دا ثابتول شي چې اغاز مسلمان دې نماړه د مناظره کې دا د دولت اعلی اغه چړي والی لیکن د جواب رزق څوک نو چاله نديروی مشهور منطقي علماء 726 کې شیخ راغله دې خيله او ابني متحر اعلان کو شه کته ایزدار سره مناظره کوي چې ابوهانی په تا کافر څوک نه وي کافر دي په نوجهي خيال کې د مناظره ايماني دنیا اول دا واک افن کې مناظره شروع کړه منطق او فلسفه کې ځکه قرآن او حدیثو ستاپن نه دي اورغه مناظره کې به متایر شکستو کوټ دا سه شکستو کوټ چې داغه شکست نورږه شي جوابونه پېښه او شیخ دعوت پرکی بی کتابو لکو من حاج السنت النبویہ فی نقد کلام فرریت و شیعہ دارنگی کتابو لکل لگیر پاس پخواشا ہے شو دا بهترین کتاب دے پدیفن کے دا دے خلاصا مشہور عالم زہبی شمس الدین زہبی کردار دا غلی کتاب مونے المنتقام من حاج السنت منتقا یو جل کې شای شوئے دے پاکوا ما زور لگو لے یونستو پنجاب کے ما پاقی زور چې چرا شای شای کئی مجلت کتاب و زخیم پیتر پی قیمت ہو ویبناء اصحای اخلاص شای رہی ویونستو پر چکتے داری علاواصم من القواسم دیمل کنے پر راکی دا ما ناقصا نسکا پر راکلا را بیم کامل کر و بیام پلاور کی غا شای پا وقت که دونو سپای بیا تینزلس و بیا تینزلس او سچایشوی ردو دیشو بیٹی ماتده نالا واسم اغیر که دا مدودی چې سوائی نو دا ټول ذکر کریده او مدود چرا رشیو خبری دی ساللسا میں سوائی که مدودی آغی نو کلافتی حکیتی ولی که اطول غلط پلانی کتاب پیراوڑی دانوی کتاب جو پیراوڑی دیو کتاب والاوی دائیو کذاب بیشی در جنگ او اکسر مدودی در او کتاب کینی نو دا دوی کتابا العواسم من القواسم دا خوانکی کتاب دی المنتقا را غینا لوی دی من حاج السنہ سلور جلوکی دی او خو کتاب پده فن کے در حضرت شا عبدالعزیز کتاب دی توفای سنا عاشدیا اگر بہتر کتاب دی پده فن کے ما اقفلن استوار کرو چاکو ناشیده خرس بانیسی ما اگر دا حاقت کهو تمیاشتی کتاب پرسنه شو نو سی و ٹول زمائی روپای بزدار کن کارو تینزلس روزی که خط شو اگر دویم دل شاید کهو تمیاشتی پو دویم دل خطر کشو ما لازلتی کرا را رئی ما تایی ماسا فدره رسان کرده اجرخ گتاب دوشنگو دا کتابونا ونا ما اوکل ما اتاسو شاید اوز بیت و فا اثناء شریع شای کهی دا هنگی نور کتابنا ما خیلی دی خلقوطا چه دا ازو دا کتابنا خلق ناقی الاواسن منتقا منتقاو بین حلق و گران دی خو الاواسن دا یوی الجدون کتابنا دی دا قضر ری چو گورا نتاتا با دی شیعو دی دین پتو علماء حلمت کرے مدافعات دا اللہ دے جننے کرے کل چے ترکی قاضی و لانتی دا شیطان اگر دا شیطان یو کتاب دکرے الفوائد السنیہ فی رد روحابیہ دا کتاب ردو لکو محمود عزیب بغدادی زوی نوانا لوسی دا مخصر د قرآن چے دے روح المانی لکو دا کتاب د غایت الالمانی او یو کتاب دی کوم چې مصر کې یوسف نبی باندې ذکر کړو او پای کې راشنکیا ذکر شو یوسف نبی رات اګلی کړل غایت الالمانی غایت الالمانی غشاې کې غول ذکر نشل چې مصر ترکیه تر د بيځته نه لاسه کله چې هغه دولت منقلص نجی تراره نشیخ مومن کتاب اغیتاب مخشائی کن معنی پازمانه کی کتاب البدائی نه آنا خوخته دو لاوری اولادی سیلی کری چودک ورشم چې پاکستان کې عالم دا کتاب شائی کری رہے ما تیون اس کرا کئی ما غلشن اس کے علیه کری او اگر دا کتاب شائی کری اگر وزیر تجار او دو سعودی نو سعودی بیغایت رمانی مخشائی کن حسین دو پاکستان کیم شائی کن دو یوسف النبانی غایت علمانی چررب دے اللہ نبی او د اعلان کتاب ہندوستان کې یو علمدار محمد بشیر شیوانی هغه دغه رضوی کې دغه کتاب نوم دی سیانۃ الانسان انوسوت د اعلان بهترین کتاب سیانۃ الانسان په فن کې پرد شوبات شرکیو کې سیانۃ الانسان د بهترین کتاب دی دا ټول کتابونه پرد به راز کې دي ا د ټول کتابونه او او حسین او فایزنا اشریه دا او بدترین شی یا پیش یوتی د مدینه نه چته زه که زه صاحب او تان پښ نه کئ د انبیای مسلمان تنقیس کئ د توران تحریف د صاحب ما ته غره یو تنویر او پښتې مې کوشي تیر مشل زعما موجودي پیژ پټاله وړي دي نو کمی او بچشه موجودي تا وبا دي نظام مالک کي هغه اسلامي نظام دي ته ولي ګلګي کې جنگ پسه دي موجوديانه مرګري دي چترال کې جنگ پسه موجوديانه مرګري دي دی. ډیرو کې تازه پسه دي موجوديانه مرګري دي لاهور کې رسمي او غلبہ ده موجوديانه مرګري دي هر ځای بکادر عالی علماء چه دی کے مسامر و غری مصاہرہ داں کے ابانا ان اصول الدیانہ او دی کے مکتوبات سے حضرت امام ربانی الفرز بین الفرق و شیعہ نے عبدالقادر بولادی اغم دی کے بہترین کتاب دی دا علم کلام کے شرد فق ازبر ابو المنتهی ہماری کتاب میں کوئی مصیبت دارے اول خو تجارت شروع کر ره عرب و ده چه سوزی و ایمالا بایو تفسیر لوی را ره خو مینی ده چه ما بویدنه خو مینی امام گو ده ده سنیان لرکره خشمیر جاو شمیری کم قتل کر سنیان او جا کم کم لویده چون آغای لرکره خالیس فوج ریشیه او تو ده ده نجدی ته کافر وی ده ده چالتی که اسلام دی